Himnul al 22-lea al Sfântului meu nou teologul, cu <coughs> titlul Mulțumire împreună cu teologisire și despre numele date Harului Dumnezeu al Duhului prin lucrările sale. Ce este taina cea nouă stăpânea toate pe care a rătat-o într un mine destrăbalatul și desfrânatul? Ce este marea minune care înăuntru meu se înțelege, pe care eu o văd înăuntru meu, dar nu e pricepută de mine, ci rămâne învăluită, căci mi se arată ca o stea care răsare de departe lumina dumnezească și se face iarăși ca un soare mare neavând măsură, loc sau hotar măreției ei, se face o lucire mică și iarăși se vede o flacără, <coughs> rotindu-se necontenit de jur împrejur în mijlocul inimii mele și în măruntaiele mele, în adâncurile mele, aprinzând toate cele dinăuntru ale mele și făcându-le lumină, învățându-mă cu prietenie pe mine care rămân cu totul nedumerit și o să înțeleg și grăind așa, eu sunt steaua cea dulce de care auz cărăsare cândva din Iacob. Lumina dumnezească lumina îi vorbește pentru că Hristos este cel care este îmbrăcat în lumină, care din care se rucește lumina <coughs> <coughs> și lumina lui Dumnezeu în spatele luminii lui Dumnezeu, aceasta este ideea din spatele luminii sau din lumină mai concret, mai propriu vederii Dumnezești? Îi vorbește Hristos care îi spune, eu sunt steaua cea dulce de care auzi că sare cândva din Iacov. Adică prorocia mesianică de la numărul 24 cu 17. Să nu te îndoiești și mă voi arătați ei ca un soare care răsare de departe spre a fi pentru toți cei drepți lumină neapropiată. Salmul 96:11. Lumină neapropiată în viața viitoare și în viața veșnică. E același lucru. Mă arăt drept lucire și sunt văzut de tine ca o lumină ce ard în chip nears, patimile inimitale și spăl cu roa dulceții, harului Dumnezeu și harului meu Dumnezeu, mordăria ta, conform săia 4 cu 4. Stingând cu totul cărbunii trupului tău, care sunt păcatele plăcerilor, și lucrând prin iubirea mea de oameni toate câte le-am făcut și în vechime întru toți sfinții. Deci, în toți sfinții, <coughs> Harul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu vie a fost cea care i-a sfințit. Și acum, glasul Sfântului Simeon, către Hristos care se arată în slavă. Ai milă de un întristat îndura, îndurate, îndură-te de un necăjit, nu te înfuria pe mine care vreau să-ți vorbesc și Cum ești și te faci până acum pentru toți ostea din Iacov, tu cel cu totul necuprins? Cum te arăți răsărind ca un soare, tu cel ce nu ești nicăieri și ești pretutindeni prin slava ta și mai presus decât toată creația și ești propovăduit drept nevăzut pentru toți și toate? Cum te faci lucire și ești văzut de mine ca o flacără care azi materia, fiind imaterial după ființă, materia trupului meu, cum mă răurești și speli murdăria trupului, fiind întreg foc neapropiat și de nesuportat pentru îngeri. Cum te învălui de jur împrejur în ființa stricăcioasă, trupul meu și te amesteci în chip neamestecat cu un suflet omenesc. Cum ajungi prin aceasta, prin suflet, prin acesta, prin suflet, închip necontopit în tot trupul, tu cel de neatins mă îndumnezești și tu, cel de neatins, mă dumnezeiești întreg. Adică cum ajungi ca prin lumina dumnezeiasă pe care o văd în sufletul meu, să îmi atins și trupul meu, întreagă ființa mea, tu care ești de neatins de către toți, mă dumnezeiești pe mine întreg. Spune-mi, nu mă alunga, alungat, și necăjit. <coughs> și acum dialogul stăpânului a lui Hristos cu, cu Sfântul Simeon. O îndrăzneală, o nebunie, o cuvinte lipsite de minte. Cum nu tremuri să întrebi atât de tranșant acestea? Cum de nu simți întrebând cele pe care le cunoști, ci cu te să vorbești cu Dumnezeu ca punându-L la încercare? Să-L ispitești pe Dumnezeu. Iar cele pe care le știi te faci că mă întrebi ca și cum nu le-ai ști și vrei să le scrii ca să arăți tuturor cunoașterea ta. Fiind însă iubitor de oameni, te supor și te învați iarăși spunându ți în chip în acest chip acestea prin fire eu, Hristos, sunt cu neputință sau eu, Dumnezeu, sunt cu neputință de exprimat, cu neputință de cuprins, neripsit de nimic, de neapropiat pentru oameni, nevăzut pentru toți, de neatins, de nepipăit, neschimbabil după ființă, singur în, în singur univers, în tot universul și singur împreună cu toți cei ce mă cunosc în întunericul acestei vieți, adică în mijlocul acestei vieți, pământești, afară din toată lumea, afară din cele văzute, afară din lumina simțită, sensibilă, afară din soare și din tuneric, din locul pedepselor și al cu tremurătoare, în care cadă robii mândri care și-au ridicat grumazul împotriva mea stăpânului. Sunt nemișcat, eu după ființă, căciunde nu sunt oare ca printr-o strămutare să fiu nevoit să ocup locul acela, <coughs> a tot prezența, a tot pretut, pretutindenitatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu uh, este în toate și prin toate, prin slava sa, dar în afară de toate. Aceasta este uh, teologia Sfântului Simeon și a tuturor părinților bisericii ortodoxe. Sunt și pururea mișcător în chip necircumscris, prin slava sa, căci unde mă vei cugeta mergând ca să mă găsești acolo? Cerul a fost adus la ființă prin cuvântul meu ca un nimic. Soarele, stelele și pământul le-am făcut ca un flacă, adică foarte ușor. Asemenea, și toate câte le vezi, îngerii care au fost aduși la ființă de mine înaintea acestora, văd de departe slava, slavii mele, adică uh, observă, uh, contemplă cât, cât pot din slava mea, nu însă și firea mea, căci numai ce m-am gândit să aduc la ființă puterile și numai decât au și stat de față lăudând puterea mea confort Scripturii, Dumnezeu a zis și ele au apărut sau făcut lucrurile, creația. Tu însă care șezi în exilul tău, acolo unde au căzut toți întâi călcătorii porun poruncii Adam și pentru el e va strămoașa ta și rău diavol care i-a măgit pe ei, unde e întunericul cel adânc, unde e hăul cel mare, unde sunt șerpi care vor, vor mușca purrea călcăi unde e plânsul. Aici e, e prezentarea iadului, vaiul, jalea neîncetată, unde e toată suspinarea, grija și întristarea, iar moartea și stricăciunea vă ține pe voi toți. Cum șezi? Cum stai fără grijă? Cum ești nepăsător? O întrebare pentru toată lumea. Cum suntem nepăsători față de mântuirea noastră? Spunem, cum nu te îngrijești de relele pe care le-ai făcut în lume și nu pui mare preț pe pocăință? Cel mai mare preț. Și nu te sârguiești să o arăți adevărată și nu întreb despre ea cu multă chemare, adică nu întreb pe mulți și nu cercetezi adânc cum să te pocăiești și cum să te mântuiești, și nu cerceteți cum să o realizezi în tocmai, pe pământ, ca prin ea să poți lua în iubirea mea de oameni o mare iertare fără de legilor tale. Tu însă, lăsând o pe aceasta pocăința, cauzi serie mai presus de fire, adică să înțelegi vederea lui Dumnezeu. cerceteți cere din ceruri, să mai bine zici, nici pe acestea, ci scodești firea mea, acelui care am adus la ființă, ca pe un nimic, cerul și toate, toate cât există, și vrei să înveți cele privitoare la mine pe care nimeni altul nu le-a știut, o minune, ce intenția unui om, ce intenție, mă rog, vană, deșartă, căci chiar dacă ți-am făcut reproșuri, te voi lăuda însă, pentru că și tu ești lucru și făptura mea. Cum tu care ai fost plămădit din lut și din țărână, și ținut de ea și petreci împreună cu ea so toate drept nimic și ca o umbră și alergând pe lângă toate acestea mă cauz numai pe mine. După ce a arătat uh, Domnul Sfântului Simeon smerenia lui că trebuie să privească păcatele sale arată și ce mare lucru face că fiind în mijlocul lumii și fiind având trup din pământ uh, totuși le socotește pe toate ca niște nimicuri și aleargă numai după el. Uh, și arată ce mare folos vine de aici, din părăsirea patimilor și umblarea numai după Dumnezeu. Despre mine vrei să vorbești, despre mine vrei să povestești și pe mine vrei să mă vezi, îi spune Domnul. Dacă e cu putință toată viața și nu mai vrei deloc să guști somnul, ni să te mai îngrijești de mâncare, băutură sau haina trupului, ci toate cele zlăvite ale lumii le ca pe niște pomi și lemne ce stau pe marginea drumului și treci pe lângă ele ca pe lângă nimic în calea vieții tale, nici întorcându-ți ochiul minții spre ele, nici lăsând ochii să privească la acestea, ci numai pe mine mă închipui și numai de mine îți aduci aminte și mă iubești, conform Ioan 21 15. Ca nici unul din cei ce sunt pe cu tine, Domnul îi spune că el îl iubește, că el iubește pe Domnul mai mult decât ceilalți ai lui. Că cine la uzul numelui meu are inima voioasă și se scoală numai decât spre iubire sau dor, că spre rugăciune și spre comuniune intimitate cu Domnul. Cine auzind, amintindu-se de multe ori despre mine, alăcrimat din suflet, cugetând numai la mine, Cine a căutat să învețe și să păzească cu sârguință cuvintele mere Dumnezeu sau poruncile mele? Cine m-a socotit ca tine Dumnezeu peste toate și a dorit mai decât să-mi numai mie? Iar pentru aceasta ne socotit părinți, frață, frați și casă, pământ rude, vecini și prieteni? Și a venit la mine ca și cum n-ar fi văzut vreodată pe unul din aceștia, <coughs> adică fără să, aibă, să mai aibă familiaritate cu ai lui. Nici nu a cunoscut pe pământ un om în lume și ca și cum ar păși într-un ținuș și într-un oraș străin în care toți vorbesc alte limbi și sunt barbari, așa petrece și între cunoștințele și prietenii săi, între ai săi, între domni și bogații lumii, între domni și bogații lumii, și aceasta e dispoziția lui Lăuntrică fiind în mijlocul lor. Pentru cei nesimțiți, acestea sunt vorbe simple și mărunte, pentru mine însă, care mă uit la ele, sunt lucruri mari și înalte. <coughs> adică este lucru mare la Dumnezeu ca tu să nu iubești eu știu tehnologia, lucrurile lumii, afaceri să te duci să te întorci, călători sau să iubești mai mult cărțile decât să stai uh, uh, în fața lui Dumnezeu, să te rogi lui, să-l iubești pe el din toată inima și să împlinești poruncile sale și să dorești să vezi lava sa. Uh, în acest motiv spune că pentru cei care sunt nesimțitori, nesimțiți la mântuirea lor. Aceste lucruri sunt niște lucruri banale, însă la Dumnezeu, cu lipirea cu totul de El este cea care uh, ne face mari, care ne face iubiți ai săi. Cine dintre cei mari pe pământ continuăm dintre puteri și tronuri sau dintre cei ce zic că domnești și prin mine, nică că au puterea de a conduce un stat de la Dumnezeu, sau că îi reprezintă pe Dumnezeu, știi mei, apostol, fie s-a gândit, fie a putut păzi aceasta, ca în vremea păzirii poruncii și legile mele să se uite la toți ca la unul singur, la rude și străin, la bogaș și săra, la cei slăviți și la cei lipsiți de slavă, la cei puteri și la cei umili împreună. Adică Domnul îi spune că Sfântul Simeon <coughs> îi privește pe toți potrivă și că nu mai are, nu-i mai desparte pe părinții lui, de cei străini sau pe monahii lui, de cei credincioși sau necredincioși, ci îi vede pe toți ca pe ale lui Hristos, ca pe creația lui Dumnezeu și are pentru toți aceeași iubire, nu are întâietate, unul în comparație cu altul în inima lui. Cine e cel ce a judecat nepătimaș privind la ei cu blândețe? De voi găsi un suflet care păzește acestea în lume, mai cu seamă în generația și în ziua de față, îl voi slăvi deopotrivă cu apostolii și prorocii mei și el va ședa cu mine la venirea mea. Când Sfinții și Îngerii împreună cu Domnul vor judeca lumea, că și atunci va judeca drept ca pe pământ și va dobândi slava judecătorului celor vii și celor morți. Faptele Apostolului 10:42. Aceste lucruri și alte împreună cu ele, e frumos, ale căuta și ale păzindu-mă mai după putere, nu însă a cerceta firea mea, ființa mea, fiule al omului, nici lucrările Duhului meu Sfânt, cum se arată ca un soare, cum se vede ca o stea, care se arată de departe și urcă mai presus de munți, când se ascunde de ochii tăi, îți aduce necăjire și întristare nemângăiată. Și când socotești că nu-ți se mai arată, se găsește înăuntru inimitale și îți dă pe neașteptate o imire și o bucurie. Nu te mira sau îi scodi, nici că ți se arată o flacără și se vede o strălucire și un foc, căci nu e frumos aceasta. Nu e frumos să îi scodești, spune Sfânt Simeon, cele ce se întâmplă cu tine atunci când vezi zrava lui Dumnezeu. Ceea ce vezi în zrava lui Dumnezeu, nu încerca să conceptualizezi sau să cauți sau să îi scodești ca unele care sunt, pentru că sunt unele care te depășesc cu totul fiind uh, povățuire duhovnicească, fiind revelație dumnezească. Iar uh, ceea ce Dumnezeu îți dă să înțelegi din uh, extazele pe care le-ai avut, păstrează aceasta, dar nu încerca să epuizezi tot ceea ce, să încerci să uh, înțelegi tot ceea ce este ceea ce vezi în extaz, pentru că aceasta se numește nu e frumos aceasta, spune Simeon, nu e propriu unui văzător a celor Dumnezești. Crede deși că eu sunt o lumină fără formă, în întregime simplă, necompusă, indivizibilă prin fire, cu neputință de iscodit, de cercetat, apropiată în chip neapropiat, adică accesibilă în mod inaccesibil, spune Părintele Ica aici. <coughs> Părintele Ica Junior, traducătorul nostru, că își mă las privit cu adevărat marat, cu iubire de oameni, schimbându-mi forma după putere fiecărui om. Nu eu sufăr această schimbare, Domnul spune, nu eu sufer această schimbare, ci ce ce se învrinicez să mă vadă așa, deci altfel n-ar putea, nici n-ar ajunge la mai mult. Deci oamenii care văd slava lui Dumnezeu, cărora le este dat să vadă slava lui Dumnezeu, se schimbă după slava lui Dumnezeu, se îndumezeesc și devin alții, <hâng> deși, <hâng> deși rămân oameni. Dumnezeirea omului nu înseamnă că omul se transformă în altceva, în îngeri, ci că uh, ajunge la starea adevărată a ceea ce înseamnă omul, adică a fi plin de harul lui Dumnezeu. Uh, tocmai de aceea diferența între starea de acum a omului care, dacă nu ești plin de har, ești un om căzut pentru Sfinții biserici în mentalitatea noastră ortodoxă, adevăratul om este Sfântul. Iar... Uh, Dumnezeirea este adevăratul conținut al Sfințenii. Aceasta este Sfințenia ca tot trupul și sufletul tău să fie plin de slavă lui Dumnezeu, plin de har. Iar dacă acest lucru se petrece, atunci avem de-a face cu adevăratul om, cu omul împlinit, cu omul care, pe care îl cere Dumnezeu de la noi, cu cel care trebuie să fim noi, avem de-a face omul pe care Dumnezeu l-a dorit întotdeauna și continuăm de aceea aceeași mă văd uneori soare, cei care uh, văd lumina lui Dumnezeu lumina lui Dumnezeu o văd odată soare atunci când au mintea curată, adică când sunt cu totul Dumnezești. iar uneori stea atunci când se vor găsi sub întunericul și noaptea acestui trup <coughs> adică cei începători văd o lumină mai mică o revelare a Lui Dumnezeu mai mică, pe când ceilalți uh, au o cunoaștere mai mare a lui Dumnezeu, cum e și normal, cred că toată lumea înțelege acest lucru. Căldura iubirii mă face foc și strălucire, căci atunci când se aprinde în tine cărbunele prieteniei a dragostei de Dumnezeu, văzând râvna iubirii tale, mă găsesc și eu unit cu aceasta și dau lumină și mă arăt ca foc eu, cel ce am creat focul cu cuvântul, ce am creat focul material cu cuvântul, se arată în noi ca foc dumnezeiesc, prin slava sa, El, cel care a creat focul cu cuvântul, acest binom uh, între lumina dumnezească și lumina creată. Uh, lumina creată, focul, este una, pe când lumina necreată, slava lui Dumnezeu, focul care... Uh, arde în noastre, cum spune uh, Sfântul Ieremia, prorocul, uh, este cu totul altceva, este zdravă Dumnezeu cea veșnică, este foc necreat, păcând focul nostru cu care -l avem în sobă, este altceva, este creat și nu are nimic de-a face cu cele care depășesc sfera celor create. Căci virtuțile sufletești zac de sub ca niște lemne în care prinsă, aprinsă fiind lumina dumnezească a Duhului, acesta se numește după substratul lemnelor, fiindcă nu are nume propriu în oameni. Ce vrea să spună Simeon? Că toate virtuțile noastre pe care le avem, până la vederea lui Dumnezeu, pe care le strângem, milosti, că suntem milostivi, că suntem iubitori de vrăjmași, că suntem blânzi, că suntem oamenii la locul nostru, arată uh, sunt virtuțile sufletești, iar aceste virtuți sufletești, ca să devină virtuți duhovnicești, trebuie să aibă în ele lumina lui Dumnezeu. Iar lumina lui Dumnezeu vine tot mai atunci când vrea Dumnezeu și face ca aceste virtuți, care erau niște lemne, să se aprindă și să se umple de uh, adevărata înțelegerea virtuților, pentru că asta e problema pentru Sfântul Simeon, adevăratul, adevărata mântuire sau mântuirea conștientă, mântuirea, mântuirea de care ești ești conștient, de care, pe care o simți în toată ființa ta, începe de la vederea Dumnezească încolo. Până atunci, ești un om sufletesc, un om care nu ai trecut niciodată de faza gândirii. Omul sufletesc este omul care cu mintea lui gândește, simte, percepe tot felul de lucruri, filosofează în chip și fel, dar care nu a avut niciodată o trecere peste minte, peste puterea de judecată a minții. Extazul este o, o vedere... Uh, uh, când mintea, o vedere a Zărului Dumnezeu, când harul lui când Duhul Sfânt, când harul Dumnezeu, ridică mintea să vadă lucruri care sunt mai presus de minte, care sunt Dumnezești. Tocmai de aia, extazul este o lucrare asupra minții, a minții care este purtată de Duhul ca să vadă uh, lucruri, enigme, uh, descoperiri dumnezești. Și tocmai de aia, virtuțile Sufletești, sunt ale oamenilor care nu au avut niciodată contact real cu slava lui Dumnezeu și care, totuși, au fost mânați de Harul lui Dumnezeu, într-un mod sau altul, au ajuns la niște concluzii foarte mari, dar care nu depășesc, nu depășesc puterea umană de înțelegere. În acest motiv, repet această frază ca să devină și mai evidentă, Sfântul Simeon spune, virtuțile sufletești zac de ca niște lemne în care, prinsă, aprinsă fi lumina Dumnezească a Duhului, aceasta se numește după substratul lemnelor fiindcă nu are nume propriu în oameni. Așadar, și aici el explică ceea ce v-am spus până acum, așadar când omul își trăpunge inima și plânge, el se numește apă, căci curăță și spală, fiind unit cu lacrimile toată murdăria. Că drumul nostru, până la vederea acela, la pocăința, este cel care ne spală care ne curățește, ne face proprii luminii. Când plânsul stinge irascibilitatea inimii, adică mânia inimii, cu împreună lucrarea acesteia, el se numește blândețe. Plânsul naște blândețea inimii și a ființei noastre. Iar când omul se aprinde împotriva necucerniciei și necredinței, când se umple de zel dumnezeiesc, și acest lucru se face tot prin el, tot prin Dumnezeu, iar atunci se numește zel. Dar se numește și pace, Bucurie și bunătate, pentru că și aceste două, acestea două, se dăruie celui ce plânge, ce își plânge păcatele, și el face ca bucuria să se în inimă ca un izvor. Dumnezeu face să se celui care își plânge păcatele, bucuria în inima lui ca un izvor. Dumnezeu. Din acesta se varsă în afară, bucuria se varsă pe fața noastră, trup, peste, să varsă și la alții, pentru că noi o manifestăm și altora, ne arătăm și altora bucuria. Din, aceast, din acesta se varsă în afară, curgând din sufletul tuturor toată compătimirea și milostivirea spre sufletul altora, toată compătimirea și milostivirea, și mai cu seamă celor ce vor să se pocăiască și să se mântuiască, căci El, Dumnezeu, îi miluiește pe toți, dar cu aceștia se adună, colucrează și compătimește într toate, unindu-se în suflet cu intenția lor. Adică Dumnezeu lucrează mântuirea noastră colucrând cu noi, nu împotriva noastră, nu vine ca un stăpân care uh, face ce vrea cu noi, ci uh, face, ne mântuiește numai, numai prin acceptarea noastră. Deci, unindu-se în suflet cu intenția lor, cu intenția oamenilor credincioși, și recunoscând în minte frumusețea pocăinței. Frumusețea pocăinței sau ceea ce decurge din pocăință este tot mai Simțirea Harului Dumnezeu și vederea Luminii Dumnezești are o iubire și mai autentică față de ei. Se numește și smerenie atunci, întrucât omul care a gustat dulceața ei și a văzut, văzut frumusețea extraordinară a Luminii ei, a Luminii Lui Dumnezeu, ajunge să socotească drept nimic toate și lumii, ba chiar însuși, sufletul și trupul său propriu și orice făptuire a lui. Ce spune aici Sfântul Simeon? Că adevărata smerenie nu înseamnă numai o atitudine intelectuală în care te crezi păcătos, nu, ci în care simți cu toată ființa ta după ce vezi lumina lui Dumnezeu că nu faci nimic, că nu ești, că nu ești propriu în niciun fel luminii Dumnezeu, și care întrece orice așteptare, înțelegere și cutezanța ta. Mai pe scurt, cine vede lumina lui Dumnezeu vede ceva, care nu și-a putut închipui niciodată, că este atât de măreț, atât de Dumnezeu și atât de paradoxal pentru el. cu totul altceva, cu totul altceva decât tot ce ne putem închipui. Tocmai de-aia omul trupesc, sau omul trupesc este omul păcătos, sau omul sufletesc, omul care gândește numai cu mintea și care uh, raționează în chip și fel de la Platon până la Nice, sau punând voastră care cunoaște filosofie cultură, teologie, înțelege cu mintea, dar nu poate să vadă și, uh, uh, ghirimele care ar fi obiectul credinței. Adică nu se nu se împărtășește de, de slava lui Dumnezeu care este uh, uh, singura, singura realitate de care ne împărtășim în credință, pentru că asta este uh, ideea că toată toată nevoința noastră toată nevoința noastră nu este decât pentru a ne umple de zlava lui Dumnezeu care este împărăția cerurilor, care e vederea lui Dumnezeu care e împreună locuirea noastră cu Sfinții și cu asta în fața presfintei trim, e numită în multe feluri însă E același lucru. În, în esență, e același lucru. Vederea lui Dumnezeu și a sta în împărățirea lui Dumnezeu, înseamnă în, seama, în seama, a sta în comune cu Dumnezeu, a vedea zlava lui Dumnezeu în întreaga veșnicie. Da, este de neexprimat în cuvinte, nu pentru că nu poți să spui nimic despre ceea ce vezi în extras, nu? Că scriptura, după cum știți, este plină de extaze exprimate. Apocalipsa este, este un extaz aproape de la cap la coadă, unde o sumă de extaze, unde Sfântul Ioan, evanghelistul marele nostru teolog, a avut revelații prea dumnezești. Dar, după cum știți, Noul Testament, Vechiul Testament, viețile Sfinților sunt pline, sunt pline de vederi, de vederi dumnezești, în care... În cadrul cărora asfinților s-a descoperit foarte, foarte multe lucruri. Nu e vorba că nu, nu putem să explicăm ceea ce vedem. Problema e ce e mai presus de ceea ce vedem. Asta este problema ce cum trebuie să înțelegem ceea ce vedem, ce produce în noi și uh, izvorul, izvorul tuturor acestor vederi Dumnezești. Acestea sunt lucruri de nepătruns, de neexplicat, și în mintea, mintea stă în uimire, în perplexare, pentru că nu ai. Nu ai putere, nu ai putere, nu ai putere să gândești, să cuprinzi toate aceste măreții, prea dumnezești. Știind acestea, nu mai cere să vorbesc despre unele ca acestea, sau ți, să ți le târcuie subtil, îi spune Domnul. Sfântului Simeon, căci prin fire sunt cu neputință de grăit, pe ființa mea sunt cu neputință de grăit, cu totul de nespus, de nerostit și de necunoscut pentru oameni și îngeri și de neînțeles pentru orice altă ființă creată. Cunoaște numai cele ale tale, cele care țin de pocăința ta și de patimile tale, sau încă și mai bine pe tine însuți, și atunci vei cunoaște că eu, Domnul, sunt cu totul de necuprins și de neînțeles că sunt împreună și iubesc numai pe cei ce mă iubesc și-și aduc aminti căldură de poruncile mele și care nu preferă nici de cum în locul acestora ceva din cele ce curg, cele care trec. Cu ei voi vorbi și voi fi și acum și în veci. Amin.